Розділ другий Не стримати кохання, бо засобів і дверей воно не знає І просякає все без ліку Нема початку і кінця, і крильми воно махає І махатиме до віку Маттіас Клаудіус «Ото я тебе дивую, га?» – крикнуло радісне створіння. Відколи я вийшла з таксі, воно знайлопотіло. «Не так-то просто спекатися такого, як я!» «Гаразд, послухай!» Я нервово озирнулася на таксі. Водієві я сказала, що мені хоч трісне не треба на свіже повітря, інакше я знепритомнюю. І зараз він підозріло поглядав у наш бік і чудувався, чого це я балакаю зі стіною. Гідеона не було й близько. А ще я вмію літати. Для наочності Горгулья розправила крила. Як кажан, швидше за будь-яке таксі. А тепер послухай мене. Та обставина, що я можу тебе бачити, ще не означає, що... «Бачите і чути!» – перебила мене Горгул'я. «Ти хоч собі уявляєш, як рідко це трапляється? Остання, хто мене бачив, була мадам Тюссо, яка, на жаль, не надто цінувала моє товариство. Здебільшого вона бризкала на мене святою водою і читала молитви. Бідненька, вона була занадто чутлива». Він закотив очі. «Ну, ти ж розумієш, забагато відрізаних голів... Мені під ногу знову вилився потік води. «Негайно припини!» «Вибач, це все хвилювання. Невеликий спогад про той час, коли я був ринвою». Я не вельми розраховувала на те, що мені вдасться позбутися його. Проте мусила хоча б спробувати. По-дружньому. Тому я нахилилася, щоб наші очі були на одному рівні. «Ти, напевно, чудовий хлопець!» «Але ти не можеш залишатися зі мною. У моєму житті достатньо клопотів, і, відверто кажучи, знайомих привидів у мене вже досить. Тому, будь ласка, зникни!» «Я не привид!» – ображено мовило створіння. «Я – демон! Або, вірніше, те, що від нього залишилося!» «І в чому ж різниця?» – запитала я, втрачаючи надію здихатися його. Мені не можна бачити ні привидів, ні демонів. Утямив? Ти маєш повернутися до своєї церкви. У чому різниця? Я попросив. Привиди – це всього лише відбитки небіщиків, які чомусь не змогли покинути цей світ. А я був демоном ще за життя. Ти не можеш горнути мене на одну купу з примарами. І, до речі, церква – це зовсім не моя. Мені просто подобалося там тинятися. Водій таксі дивився на мене, роззявивши рота Через відкрите вікно він, напевно, чув кожне слово Кожне моє слово Я потерла чоло Мені все одно, ти не можеш залишитися в мене Чого ти боїшся? Створіння підійшло до мене ближче і схилило голову на бік Сьогодні нікого не спалюють, як відьму, тільки тому, що вона бачить трохи більше за пересічних людей. Але сьогодні того, хто балакає з привидами і е, демонами, відправляють до психлікарні, сказала я. Невже ти не розумієш, що... Я перервала сама себе. Усе було марно. По-дружньому я тут нічого не доб'юся. Тому... Я насупилася і сказала якнайгрубіше. «Тільки тому, що мені не пощастило і я можу тебе бачити, у тебе немає жодного права претендувати на моє товариство». Але Горгулія і вухом не повела. «Зате ти маєш право претендувати на моє товариство. Щасливиця!» «Коротше, щоб ти зрозумів, ти заважаєш. Отож, будь ласка, йди звідси!» – пирхнула я. Нікуди я не піду. Ти потім страшенно пошкодуєш. До речі, он іде твій друг коханий. Він витягнув губи і заходився гучно цмокати, вдаючи поцілунок. Ах, стулий писок! Я побачила, як Гідеон вийшов з-за рогу і сягнистим кроком рушив у мій бік. І зникли вже нарешті. Останні слова я прошепіла, не розтуляючи губ. Як черевомовниця, зрозуміло, на демона це не справило жодного враження. Не таким тоном, панночко, — мовив він незадоволено. Завжди пам'ятай прислів'я: з чим прийшов, з тим і підеш. Гідеон був не один. За ним я побачила овальну постать містера Джорджа. Йому доводилося бігти, аби встигати за Гідеоном. Зате вже здалеку він посміхався мені. Я випросталася і розгладила сукню. Гвендолін, слава Богу, сказав містер Джордж, витираючи хустинкою піти з чола. З тобою все гаразд, моя дівчинко. Товстун ухекався, кинув демон. Усе гаразд, містере Джордж. У нас було тільки кілька е... невеликих клопотів. Гідеон, який саме віддавав водієві гроші, застережливо зиркнув на мене через дах автомобіля. «З часом!» – пробормотіла я і відвела очі на водія, що, хитаючи головою, виїхав із паркувального місця і поїхав геть. «Так, Гідеон уже сказав, що виникли певні складнощі. Важко собі уявити, що в нашій системі є слабка ланка. Ми повинні все ґрунтовно проаналізувати». І, можливо, дещо переосмислити. Але найголовніше, що з вами обома нічого не сталося. Містер Джордж запропонував мені свою руку, що здавалося трохи дивним, адже він майже на півголови був нижчий за мене. Ходімо, дівчинко, нам ще треба дещо зробити. Взагалі-то я хотіла б якнайшвидше потрапити додому, почала я. Горгулія видерилася по ринві та перебиралася уздовж будівлі, висячи на рештаку і співаючи на всю горлянку «Friends will be friends». «Звичайно, звичайно», – сказав містер Джордж. «Але ти пробула сьогодні в минулому тільки три години. Щоб до завтрашнього полудня точно нічого не сталося, тобі потрібно ще якусь годину поелапсувати. Не хвилюйся, нічого особливого». У затишному підземному приміщенні, де ти зможеш зробити домашні завдання Але моя мама, напевно, чекає мене і хвилюється Крім того, сьогодні середа, а отже у нас обід Курка-гриль і смажена картопля Це не кажучи вже про те, що вдома на мене чекали ванна і моє ліжко У такій ситуації змушувати мене ще робити домашні завдання Це було вже нахабство Хто-небудь мав просто написати пояснювальну записку. Оскільки Гвендолін тепер щодня перебуватиме в іншому часі з важливою місією, вона звільняється від обов'язку робити домашні завдання. Демон на даху і далі кричав як найманий, і мені потрібно було щосили стримуватися, щоб не виправляти його помилки. Завдяки Сінгстар і вечіркам із караоке, що влаштовуються у домівці моєї подруги Леслі, я пам'ятала всі тексти Queen і точно знала, що в цій пісні немає ніякого слова огірок. «Дві години цілком достатньо», – зауважив Гідеон, який знову робив такі великі кроки, що ми з містером Джорджем ледве за ним встигали. Потім вона зможе поїхати додому і виспитися. «Я ненавиджу, коли в моїй присутності про мене говорять у третій особі». «Атож, і вона з нетерпінням цього очікує», – сказала я, бо дуже втомилася. «Ми зателефонуємо твоїй мамі і пояснимо, що ти будеш удома найпізніше годині о десятій», – запропонував містер Джордж. «Десята? Прощавай, курка-гриль. Можу закластися на що завгодно, що мій обжарливий братик прикінчить її набагато раніше». «Коли ти наживешся до переситу, і надія залишить тебе!» Співав демон, чи то літаючи, чи чіпляючись за цегляну стіну, поки витончено не приземлився на асфальті біля моїх ніг. «Ми скажемо, що в тебе ще заняття!» Сказав містер Джордж, звертаючись більше до самого себе. «Про... Свої відвідини 1912 року ти їй краще не розповідай, адже вона думає, що ми послали тебе для елапсування в 1956 рік. Ми саме дійшли до дверей штаб-квартири вартових. Тут контролювали подорожі в часі вже багато століть. Девілерзи нібито ведуть свій рід від самого графа Сен-Жермена, найвідомішого мандрівника в часі по чоловічій лінії. Ми, монтрози, ведемо жіночу лінію, що для девіллерзів у першу чергу означає, що нас можна не брати до уваги. Сам граф Сан-Жермен винайшов контрольовані мандри в часі за допомогою хронографа. І він же зажадав, щоб усіх 12 мандрівників у часі кончись читали на хронографі. Наразі в хронографі бракувало тільки Люсі, Пола, Ледітілні та ще якоїсь клави придворної дами, ім'я якої я ніяк не могла запам'ятати. У них усіх треба було ще виманити пару крапель крові. Але головним питанням було, що трапиться, коли в хронограф одного разу считають усіх дванадцятьох мандрівників і коло замкнеться? Схоже, що точно цього ніхто не знав. І взагалі, вартові тримались як справжнісінькі лемінги – коли мова заходила про графа Сен-Джермена. Сліпе поклоніння ніяк не порівняєш із їхньою поведінкою. Мені ж варто було подумати про графа, як у буквальному сенсі слова стискало горло, адже єдина моя зустріч з ним у минулому була далеко неприємною. Переді мною містер Джордж важко підіймався сходами. У його невеликій круглій постаті було щось втішне, у всякому разі, він був єдиним у цьому співтоваристві, кому я хоч трохи довіряла. Крім, звичайно, Гідеона. Хоча ні, це не можна було назвати довірою. Будівля ложі зовсім нічим не відрізнялася від інших будинків у вузьких провулках навколо церкви Темпла, в яких переважно розміщувались адвокатське бюро і контори доцентів Інституту правознавства. Втім, я знала, що штаб був набагато більшим і значно розкішнішим, аніж можна було подумати, дивлячись на будівлю зовні, і що насамперед його підземні площі простягалися ген ген. Біля дверей мене затримав Гідеон і шепнув. Я сказав, що ти не на жарт налякана, тому, якщо хочеш сьогодні вчасно потрапити додому, виглядай так, наче ти справді ні жива, ні мертва. Я думала, я весь час так виглядаю, пробурмотіла я. Вас чекають у драконячій залі, сказав містер Джордж, відсапуючись уже на горі. Ідіть уперед, я тільки попрошу місіс Дженкінс приготувати вам щонебудь поїсти. Ви, напевно, дуже голодні, і є якісь особливі побажання. Перш ніж я встигла висловити якісь побажання. Гідон схопив мене за руку і потягнув далі. «До не схочу!» – встигла я ще крикнути містеру Джорджу через плече. І Гідон втягнув мене через двері в черговий коридор. У своїй довгій сукні я на силу трималася на ногах. Демон Горгулія граційно стрибав біля нас. «Як на мене, манери у твого друга геть не зграбні!» – мовив демон. «Отак, зазвичай, тягнуть козу з базару!» «Та не летити так!» – сказала я Гідеону. «Що раніше ми з цим упораємося, то раніше ти потрапиш додому!» У його голосі бриніла турбота. Чи він просто хотів мерщі мене позбутися? «Звичайно, але, може, я б теж хотіла бачити все навіч? Ти про це не думав?» У мене купа питань, і мені набридло, що ніхто на них не відповідає. Гідеон трохи стишив ходу. Зараз все одно ніхто не відповідатиме на твої питання. Сьогодні вони всі хочуть дізнатися, як це вийшло, що Люсі й Пол нас підстерегли. І, на жаль, ти досі наша головна підозрювана. Слівце наша увійшло мені як ніж у серце, аж досада взяла. «Я єдина, хто в усьому цьому нічогісінько не тямить!» Гідон зітхнув. «Я вже одного разу намагався тобі втовкмачити. Зараз ти, можливо, і не знаєш нічого, і ні в чому не винна. Але ніхто не знає, що ти зробиш у майбутньому. Не забувай, що ти й тоді можеш мандрувати в минуле, а отже, можеш попередити Люсі та Поло про наш візит». Він замовк. Ет, могла б попередити!» Я пустила очі під лоба. «І ти теж! І взагалі, чого це має бути хтось із нас? Хіба не могла Маргрет Тіл ні сама собі залишити повідомлення в минулому? Або Вартові? Вони могли дати мандрівникові листа з цього часу в той? «Агов!» – почулося від демона, який летів над нами. Хто-небудь може мені пояснити, про що це ви зараз говорили? Я в цьому ні бум-бум Звичайно, є кілька можливих пояснень Сказав Гідеон і рушив ще повільніше Але сьогодні мені здалося, що Люсі та Пол справили враження на тебе Він зупинився, відпустив мою руку і серйозно подивився на мене Ти б з ними поговорила? Вислухала б їхні побрехеньки. Можливо, ти навіть самохідь дала б свою кров для викраденого хронографа, якби не я. Ні, не дала б, заперечила я. Але я б справді хотіла вислухати їх. Вони не здалися мені якимись підлими. Гідон кивнув. Бачиш, це саме те, що я маю на увазі. Гвендолінн. Ці люди збираються зруйнувати таємницю, яку зберігали сотні років. Вони хочуть отримати для себе те, що їм не належить. І для цього їм потрібна лише наша кров. Я не думаю, що є щось, що могло їм завадити це отримати. Він прибрав злобане слухняне пасмо, і я мимоволі затримала подих. «Боже, такий він був гарний, хоч малюй!» Ці зелені очі, красиво витягнута лінія губ, бліда шкіра – все в ньому було досконале. Крім того, від нього йшов такий запах, що я якусь секунду гралася з думкою просто опустити голову йому на груди. Але, звичайно, я цього не зробила. «Може, ти забув, що ми теж хочемо їхньої крові? І це ти тримав пістолет біля скроні Люсі, а не навпаки». «Зауважила я. У неї не було зброї!» Між бровами Гідеона залягла гнівна зморшка. «Гвендолін, не будь наївною! Хай там як, але нас заманили в засідку!» У Люсі та Пола була озброєна підтримка, щонайменше четверо проти одного. «Двох!» – викрикнула я. «Я теж там була!» «П'ятеро, якщо не рахувати ладі Тілні!» Якби не мій пістолет, ми, можливо, вже б і дуба врізали. У всякому разі вони могли б силою взяти в нас кров. Адже саме для цього і прийшли. І ти хочеш з ними поговорити? Я прикусила губу. Гей! Втрутився демон. Може, хтось згадає про мене? Я вже геть заплутався. Я розумію, що ти спантеличена. Зауважив Гідеон, пом'якшивши тон, у якому все-таки відчувалася очевидна зарозумілість. Тобі довелося занадто багато пережити і дізнатися в останні кілька днів. Ти була цілком непідготовлена. Як би ти могла зрозуміти все, про що зараз йдеться? Тобі треба додому, в ліжко, тож давай мерщій відбудемо це. Він знову взяв мене за руку і потягнув уперед. «І я говоритиму, а ти підтвердиш мою розповідь, гаразд?» «Так, ти повторив це вже разів двадцять», – відповіла я роздратовано і зупинилася перед мідною табличкою «Для дам на підлозі». «Ви можете почати без мене. Мені вже з червня 1912 року треба в туалет». Гідеон відпустив мене. «Ти сама знайдеш дорогу нагору?» Звичайно, відказала я, хоча не була впевнена, чи можна покластися на моє вміння орієнтуватися. В цьому будинку забагато коридорів, сходів, кутків і дверей. Дуже добре. Ціген Петера ми вже здихалися, сказав демон. Зараз ти мені зможеш спокійно пояснити, що тут діється. Я почекала, поки Гідіон зник за найближчим рогом, Відчинила двері в туалет і грубо сказала створінню. «Ну давай, іди хоч чіш. «Що?» Демон Горгулія закупили в губи. «У туалет? Ну, знаєш, мені здається це якось...» «Мені байдуже, що тобі здається. Небагато знайдеться місць, де можна спокійно спілкуватися з демонами. І я не хочу ризикувати тим, що нас хтось може почути. Давай швидше!» Демон затиснув в собі ніс і з рушив слідом за мною в туалет. Тут ледь чутно пахло дезінфекційним засобом і лимоном. Я зазирнула в кабінку. Нікого не було. Так, тепер слухай мене. Я розумію, що так швидко від тебе не відкараскаюся, але якщо ти хочеш у мене залишитися, тобі доведеться дотримуватися певних правил. Ясно? Не колупатися в носі, не вимовляти непристойні слова, не лякати собак, заторохкотів, як горохом у бочку демон. Що? Ні? Я хочу, щоб ти поважав моє особисте життя. Я хочу вночі у ванні бути сама. І коли мене хтось цілує, у цьому місці мені довелося ковтнути, я не хочу, щоб хтось за мною підглядав, ясно? Тс, просичав демон. І це, говорить та, яка затягла мене в туалет. Ну то що, домовилися? Ти поважатимеш моє особисте життя. І я ні за що не дивитимусь, як ти приймаєш душ, або... І не доведи Господи, коли ти цілуєшся. Відрубав демон. Цього ти точно можеш не боятися. І, як правило, мені нудно спостерігати за людьми, коли ті сплять. Хропіння, слина, я вже мовчу про все інше. Крім того, ти не повинен втручатися в розмови, якщо я перебуваю в школі або з кимось розмовляю. І заради Бога, якщо ти не можеш не співати, то співай, коли мене немає поблизу. Я дуже добре можу імітувати гру на трубі, сказав демон, або на поштовому ріжку. У тебе є собака? Ні, Глибоко зітхнула я. Для цього хлопця мені знадобляться не просто нерви, цілі мотузки. А ти не могла б купити якого-небудь? У найгіршому разі і кішка підійде, але вони такі задавакуваті й не дозволяють себе так добре дражнити. Деякі птахи теж можуть мене бачити. У тебе є птахи. Моїй бабусі тварини як сіль в оці». Сказала я і втрималася, щоб не додати, що невидимі хатні тварини теж Гаразд, почнемо спочатку Мене звуть Гвендолін Шеферд. Дуже приємно познайомитися з тобою Ксемеріус Сказав демон Горгулья і широко посміхнувся Дуже приємно Він заліз на вмивальник і подивився мені в очі «Справді! Дуже, дуже приємно! Ти мені купиш кішку?» «Ні! А тепер катай звідси, мені справді потрібно в туалет!» «Бе!» Ксимеріус прожогом вилетів крізь двері, не відчиняючи їх, і я почула, як він у коридорі знову затягнув «Friends will be friends!» Я затрималася в туалетній кімнаті набагато довше, ніж це було потрібно. Я старанно вимила руки і кілька разів щедро хлюпнула холодною водою в обличчя, сподіваючись дати лад своїм думкам. Але вони й далі крутилися, наче рій. Глянувши в люстру, я побачила, що моя зачіска нагадує щось на кшталт воронячого гнізда. І я спробувала пригладити волосся пальцями, намагаючись підбадьорити сама себе. Як це зробила б Леслі, якби була поруч? Усього пару годин, Гвендолін, і все буде позаду. Агов, і при тому, що ти страшенно втомилась і зголодніла, вигляд ти маєш цілком непоганий. Моє відображення з темними колами навколо очей дивилося на мене докірливо. Гаразд, це я збрехала, зізналась я. Вигляд у тебе жахливий. Але, врешті-решт, бувало гірше. Наприклад, коли у тебе була вітрянка. Тож вище голову. «У тебе все вийде!» У коридорі Ксимеріус висів сторч головою на лампі, мов кажан. «А тут лячно!» – повідомив він. «Щойно повз мене пройшов однорукий тамплієр. Ти його знаєш?» «Ні», – відказала я. «Дякувати Богу не знаю. Ходімо нам туди». «А ти мені поясниш усе про мандрівки в часі?» Та я сама нічого не розумію А кішку мені купиш? Ні Але я знаю, де можна взяти задурно Ой, дивися, всередині обладунків людина Я крадькома глянула на обладунки Мені справді здалося, що за заборолом зблиснули чиїсь очі Це був той самий лицар в обладунках, якого я вчора жартома поплескала по плечу Вважаючи, що це просто прикраса Схоже, вчора було багато років тому. Перед входом до драконячої зали я побачила місіс Дженкінс, секретарку. Вона несла тацію поперед себе і була вельми вдячна, коли я притримала їй двері. «Поки що тільки чай і кекси, Люба», – сказала вона, посміхаючись так, наче вибачалася. «Місіс Мелорі давно пішла додому», Тож мені потрібно ще попошукати на кухні, чи є з чого приготувати щось для голодних дітей. Я ввічливо кивнула, але була впевнена, що в бурчанні з мого живота легко вгадувалося. То замов щось у китайському ресторанчику. У залі нас уже чекали. Дядько Гідеона Фальк, який бурштиновими очима і купицею сивого волосся постійно нагадував мені вовка. Доктор Вайт у своєму вічно-чорному костюмі І на мій подив учитель з англійської мови та історії Містер Вітмен на прізвисько Білченя Мені одразу стало якось удвічі ніяково І я почала смикати блакитні стрічки на сукні Сьогодні вранці містер Вітмен зловив мене і мою подругу Леслі Коли ми прогулювали урок і дав нам прочуханки Крім того, він забрав папку зі всією зібраною леслі інформацією. Ми припускали, що він належить до внутрішнього кола вартових, але тепер цей факт можна було вважати офіційно підтвердженим. А ось і ти, Гвендолін, мовив Фальк Девіллер сприязно, але без посмішки. Йому не завадило б поголитися, але, можливо, він належав до тих чоловіків, які зранку голяться. А ввечері вже мають такий вигляд, ніби спеціально відрощували триденну бороду. Можливо, річ була в щитині навколо рота, але фальк зовні був помітно напруженіший і серйозніший, аніж учора або навіть сьогодні вдень. Такий собі знервований вовк ватажок. Містер Вітман підморгнув мені, а доктор Вайт пробурчав щось нерозбірливе, в чому можна було вгадати слова. Жінки і пунктуальність Біля доктора Вайта, як завжди, перебував привид білявого хлопчика, Роберта, який, схоже, був єдиним, хто мені справді зрадів. Він посміхнувся осяйною посмішкою. Роберт був сином доктора Вайта, що потонув у семирічному віці в басейні і відтоді ходив на за своїм батьком, як привид. Окрім мене його, зрозуміло, ніхто не міг бачити, але я через постійну присутність доктора Вайта не зуміла як слід поговорити з Робертом, щоб хоча б дізнатися, чому він досі залишається на цьому світі. Гідеон стояв, схрестивши руки на грудях і спершись на одну з оздоблених різьбленими панелями стін. Він коротко ковзнув поглядом по мені і витріщився на кекси на таці, яку принесла місіс Дженкінс. Сподіваюся, він теж зголоднів, як і я. Ксимеріус ввалився в кімнату переді мною і схвально озирнувся. Хай йому грець, мовив він. Хала буде ні в року. Він обійшов залу по колу, розглядаючи витончену різьбу по дереву, на яку я особисто могла б дивитися нескінченно. Над усе мені подобалася русалка над канапою. Кожна лусочка вирізана була з любов'ю до деталей, а хвіст її мінився всілякими блакитними і бірюзовими тонами. Але свою назву драконяча зала дістала від величезної фігури дракона, яка розташовувалась над стелі між люстрами і так скидалася на справжнього дракона, що здавалося, ніби будь-якої миті вона розправить крила і полетить». Побачивши Ксемеріуса, маленький Роберт розкрив очі від подиву і сховався за ноги доктора Вайта. Я б охоче заспокоїла його, сказавши, «Він не кусається, він просто хоче гратися», сподіваючись, що це правда. Але розмовляти з привидом про демона перед людьми, які не могли бачити ані того, ані іншого, ні до чого. Я подивлюся, чи є на кухні ще щось їстівне – Сказала місіс Дженкінс Вам уже давно треба було йти додому, місіс Дженкінс Кинув Фальк де Віллерс Останнім часом ви забагато працюєте понаднормово. Так, так, ідіть додому Різко загадав доктор Вайт Ніхто з голоду не вмирає Не вмирає? Я вмираю! І я була впевнена, що Гідон подумав те саме ми зустрілись очима, і він посміхнувся. «Але кекси – це якраз не те, що може вважатися корисною вечерею для дітей», – заперечила місіс Дженкінс, що, правда, мовила це тихо, наче сіяла ламак. «Звичайно, ні Гідіон, ні я, ми вже не були дітьми. Але пристойну вечерю ми заслужили. Шкода, що місіс Дженкінс була єдиною людиною, яка була за нас». Проте вона тут, на жаль, нічого не вирішувала. У дверях вона зіткнулася з містером Джорджем, який досі важко дихав і до того ж тягнув два важких фоліанти у шкіряній палітурці. «А, місіс Дженкінс!» – сказав він. «Дякую за чай. Вам уже давно час бути вдома. Закрити тільки, будь ласка, бюро на ключ». Місіс Дженкінс скривилася, як середа на п'ятницю але ввічливо відповіла «До завтра». Важко супучи, містер Джордж зачинив за нею двері і поклав товсті книги на стіл. «Ну ось, можна починати. Хоча ми – четверо вартових внутрішнього кола і не можемо ухвалювати остаточні рішення, але завтра зберемося майже в повному складі. Доведеться, як завжди, обійтися без Сінклейра і Гоукінса. Та вони обидва передали свої голоси мені. Сьогодні ми повинні лише загалом визначити напрямок. Давайте сядемо. Фальк показав на стільці, що стояли навколо столу якраз під фігурою дракона. І всі посідали. Кідеон повісив свій сурдут на спинку стільця, що стояв навскоси проти мого, і закачав рукави. Я ще раз повторю. Гвендолін нема чого тут робити. Вона втомилася, в неї вже душа в п'ятах. Її треба елапсувати, а тоді ще й хтось має відвести її додому. А спершу нехай хто-небудь замовить піцу з додатковою порцією сиру. Не переймайся, Гвендолін тільки коротко викладе свої враження, мовив містер Джордж а потім я сам відведу її в підвал до хронографа. «Щось вона не надто перелякана на вигляд», – пробурчав чорний містер Вайт. Роберт, привид хлопчика, стояв позаду його стільця і з цікавістю дивився в бік канапи, де розсівся Ксемеріус. «Що це за штука?» – запитав він мене. Звісно, я нічого не відповіла. «Я не штука, я близький друг Гвендолін», – відповів замість мене Ксимеріус і показав йому язика. «Може, навіть їй кращий друг. Вона мені купить собаку». Я суворо подивилася на канапу. «Сталося неможливе», – кинув Фальк. «Коли Гідеон і Гвендолін з'явилися у Леді Тілні, на них уже чекали». Усі присутні можуть підтвердити, що ми абсолютно довільно вибрали дату і час їхніх відвідин. А проте Люсій Пол були вже там. Це не може бути простим збігом. «Значить, хтось розповів їм про цей візит», – сказав містер Джордж, гортаючи один із фоліантів. «Уся причина в тому, хто?» «Скоріше, коли». Буркнув доктор Вайт, дивлячись при цьому на мене. І з якою метою? докинула я. Гідон миттю насупився. Мета очевидна, їм потрібна наша кров, щоб считати її у вкрадений хронограф, тому вони подбали про підмогу. Але в записах нема ані слова про ваш візит, зауважив містер Джордж. При цьому ви контактували щонайменше з трьома вартовими, не кажучи вже про охорону, яка стояла на сходах. Ви не пам'ятаєте імен. Нас прийняв сам перший секретар. Гідон прибрав із лоба пасмо. Бургес чи якось так. Він сказав, що для лапсування надвечір прибудуть брати Джонатон і Тімоті Девілерзи і що Леді Тілні вже елапсувала рану вранці. Якийсь там Вінслі довіз нас дрожками до Белгравії. Він мав чекати на нас під дверима, але, коли ми вийшли з будинку, дрожки як корова язиком злизала. Нам довелося тікати пішки і ховатися, чекаючи, поки ми не стрибнемо назад у часі. Я відчула, що Червонію згадавши, як ми ховалися. Я похабцем узяла кекс, Нахилившись так, щоб волосся впало на обличчя. Цього дня доповідь складав хранитель внутрішнього кола, якийсь Френк Майн. Там лише кілька рядків трохи про погоду, ще про демонстрації суфражисток у центрі міста, і про те, що ледіділані вчасно з'явилися для лапсування. Жодних особливих пригод. Близнюки девілерзи не згадані але в ті роки вони теж були членами внутрішнього кола. Містер Джордж зітхнув і закрив фоліант. Дуже дивно. Схоже на змову у власних лавах. І головне питання залишається. Як могли Люсі Пол знати, що ви вдвох цього дня, в цю годину, з'явитесь у Леді Тілні? Здивувався містер Вітмен. Хух! вимовив Ксимеріус на канапі. Забагато імен, мені вже в голові морочиться. Цей дурень зрозуміє, відрубав доктор Вайт, не зводячи з мене погляду. Усі задумливо й похмуро дивилися перед собою, включаючи мене. Я нічого не зробила. Але очевидно всі інші вважали, що я коли-небудь у майбутньому відчую потребу розповісти Люсі та Полу, коли ми прийдемо до ладятілні. І це хто знає чому. Усі ці думки збивали мене з пантелику. Що більше я міркувала, то нелогічніше мені все це здавалося. Аж раптом мені здалося, що я сама, як порошинка в оці. Що це за йолопи тут зібралися? мовив Ксемеріус і зістрибнув із канапи, щоб тут же повиснути на люстрі сторч головою. «Мандри в часі? Я багато побачив, але навіть для мене це не чувано!» «Одного не розумію», – сказала я. «Чому ви вирішили, що у звіті має щось бути написано про наш візит, містере Джордж? Я маю на увазі, якби там щось про нас було...» Ви побачили б це раніше і тоді б знали, що ми цього дня там були і що там сталося? Чи це як у фільмі з Ештоном Катчером? Щоразу, коли хтось із нас вирушає в минуле, змінюється наше майбутнє? Це вельми цікаве і дуже філософське питання, Гвендолін. Сказав містер Вітмен так, наче ми були на уроці. Я хоч і не знаю фільму, який ти згадала, але справді... За законами простої логіки, найменші зміни в минулому можуть неабияк вплинути на майбутнє. От у Рея Бредбері є оповідання, де... «Може, перенесемо філософські дискусії на інший час?» Перебив його Фальк. «Я б хотів зараз дізнатися подробиці пастки, влаштованої в будинку Леді Тілні, а також, як вам вдалося втекти». Я подивилася на Гідеона. Нехай розповість свою версію без пістолета Я взяла ще один кекс Нам пощастило Сказав Гідеон, незворушний, як і раніше Я одразу помітив, що щось не так Леді Тілні не здивувалась, ні на крихту побачивши нас Стіл був накритий, а неждано негадано з'явилися Пол і Люсі А в дверях виник ключник ми з Гвенделі нервонули через сусідню кімнату і сходи для слух. Дрошки зникли, тож ми просто чкурнули геть. Схоже було, що брехав він як із книжки. Ні рум'янцю, ні тремтіння вій, ні напруженого погляду вгору, ані найменшої невпевненості в голосі. І все одно мені здавалося, що його історії чогось бракує, щоб у неї можна було вірити. «Дивно!» зауважив доктор Вайт. Якщо пастка була запланована, то вони, що найімовірніше, мали б зброю і ні за що б не дали вам утекти. «У мене паморучиться голова», сказав Ксимеріус, лежачи на канапі. «Ненавиджу ці складні дії слова в минулому і майбутньому часі та ще й у переміж з умовним способом». Я нетерпляче дивилася на Гідеона, Зараз йому доведеться щось вигадати, якщо він не хоче змінювати свою без пістолета версію. Я думаю, ми їх просто заскочили з ненацька, сказав Гідеон. Хм, сказав Фальк. Судячи з облич решти, вони теж не були до кінця переконані. Не дивно, Гідеон усе зіпсував. Якщо вже брехати, то потрібно приплести деталі, які нікого не цікавлять. Ми і справді зробили все дуже швидко. заторохтіла я, на вітряк. Сходи для прислуги були, вочевидь, чойно натерті мастикою. Я майже посковзнулася. Власне, я більше ковзала по сходах, ніж спускалася. Якби я не втрималася за перила, то лежала б зараз зі зламаним карком у 1912 році. А що, до речі, відбудеться, якщо хтось віддасть кінці в минулому? «Чи повернеться тіло назад?» «У всякому разі нам пощастило, що двері внизу були відчинені. Якась служниця саме верталася із закупами. Товста білявка. Я думала, гідон зіб'є її з них, А в кошику були яйця. Це вже геть було б по-свинському. Але ми проскочили повз неї і помчали духу вулицею. Я навіть водянку натерла собі на нозі. Гідон відкинувся на стільці і схрестив руки на грудях. Я не могла витлумочити його погляд але в ньому точно не було ні грама схвалення або вдячності. «Наступного разу взую кросівки», – заявила я. Навколо запала цілковита тиша. Я взяла ще один кекс. Крім мене, схоже, ніхто не хотів їсти. «У мене є теорія», – сказав містер Вітмен, покручуючи перстень печатку на правій руці. І що довше я про це думаю, то дужче переконуюсь, що маю рацію. Якщо я почуваюся повним дурнем, повторюючи знову і знову одне й те саме, але їй не слід бути під час цієї розмови, сказав Гідеон. Я відчула, як поколювання в серці перетворилося на щось серйозніше. Я вже не була ображена, я була розлючена. «Що не скаже, то зав'яже», – погодився доктор Вайт. «Дозволити їй бути присутньою при наших роздумах – це вкрай нерозважливо». «Але нам потрібні і спогади Гвендолін теж», – сказав містер Джордж. Будь-яка деталь про одяг, слова або зовнішній вигляд може виявитися вирішальною підказкою про те, в якому часі перебувають Люсі і Пол. Вона не забуде про це і завтра, і післязавтра, – мовив Фальк де Віллерс. Як на мене, справді найкраще буде, якщо ти відведеш її зараз на елапсування, Томасе. Містер Джордж схрестив руки на своєму великому животі і мовчав. Я відведу Гвендолін в... до хронографа і простежу за стрибком, – пообіцяв містер Вітмен і відсунув стілець. «Гаразд!» – кивнув Фальк. «Дві години буде більш, ніж достатньо. Після повернення на неї має очікувати хтось із адептів. Ти нам потрібен тут». Я запитально подивилася на містера Джорджа. Він, здавшись, тільки знизав плечима. «Ходімо, Гвен!» Містер Вітмен був уже на ногах. «Що раніше ти з цим скінчиш, то раніше опинишся в ліжку». Тоді завтра в школі в тебе не буде проблем. Між іншим, я з нетерпінням чекаю на твір про Шекспіра. Матінко моя, нерви в нього, напевно, залізні. У такий момент говорити про Шекспіра. Я подумала, чи не слід мені заперечити, але вирішила промовчати. Я, власне, взагалі не хотіла продовження цієї недоумкуватої балаканини. Я хотіла тільки додому і мерші забути про все, включаючи Гідеона. Нехай пережовують свої таємниці в цій дурнуватій залі, поки не попадають від утоми. Особливо я зичила це Гідеону. А потім нехай йому насниться кошмар, який він не відразу забуде. Ксимеріус мав слушність. Усі вони тут йолопи. Нерозумно було тільки, що я все одно дивилася на Гідеона, думаючи при цьому про щось геть невіжене, типу «Якщо він зараз мені посміхнеться, я йому все прощу». Чого він, звичайно, не зробив. Натомість він ковзнув по мені байдужим поглядом і було абсолютно незрозуміло, що коїться у нього в голові. У якийсь момент думка про те, що ми цілувалися, зникла. І я чомусь згадала віршики, які постійно декламувала Синтія Дейл, наш шкільний гуру в коханні. Очі зелені, жаб'яча вдача. Жаби кохають? Хто це добачив? На добраніч, вимовила я з гідністю. На добраніч, відповіли всі. Тобто всі, крім Гідеона. Він зауважив. «Не забудьте зав'язати їй очі, містер Вітмен!» Містер Джордж обурено пирхнув. Поки містер Вітмен відчиняв двері і випроваджував мене в коридор, я встигла ще почути, як містер Джордж сказав. «А ви не думаєте, що саме таке неприязне ставлення може стати причиною того, що ще може статися?» «Чи відповів йому хто-небудь, я не знаю». Важкі двері зачинилися, і всі голоси миттю змовкли. Ксимеріус чухав голову гострим кінчиком хвоста. «Це найнеприємніший клуб, який я коли-небудь бачив!» «Не бери близько до серця, Гвендолін!» – сказав містер Вітмен. Він виняв чорний шарф із кишені і тримав його перед моїм обличчям. «Просто ти новенька в грі. Велике невідоме вирівнянні. Що я мала відповісти? Для мене все було нове. Три дні тому я й гадки не мала про вартових. Три дні тому моє життя було звичайнісіньким. Ну, принаймні більш-менш. Містер Вітмен, перш ніж ви мені зав'яжете очі, не могли б ми зайти в ательє до мадам Росіні і забрати мої речі. Тут лежать уже два набори моєї шкільної форми – а завтра мені ж потрібно буде щось одягнути. Крім того, там залишилася моя сумка. Звісно. Ідучи коридором, містер Вітман розмахував шарфом, явно перебуваючи в доброму гуморі. Ти можеш навіть переодягнутися. Все одно під час стрибка ти ні з ким не зустрічатимешся. У який рік ти б хотіла стрибнути? Хіба не все одно, якщо я сидітиму замкнена в підвалі? – запитала я. Ну, взагалі-то, це має бути рік, у якому ти безперешкодно можеш опинитися в цьому е підвальному приміщенні, не ризикуючи когось здибати. Починаючи з 1945 року, з цим усе має бути просто. А раніше ці приміщення правили за бомбосховище. Що ти скажеш про рік 1974 «Цього року я народився. Хороший рік!» Посміхався він. «Або ми можемо вибрати 30 липня 1966 року. Англія тоді виграла у Німеччини у фіналі світового чемпіонату з футболу. Але футболом ти навряд чи цікавишся, егеш?» «Звичайно ж не цікавлюся. Особливо, коли сидітиму на глибині 20 метрів під землею в підвалі без вікон». Втомлено сказала я. «Це тільки для твоєї ж безпеки?» – зітхнув містер Вітман. «Хвилиночку!» – скрикнув Ксемеріус, який летів над нами. «Я знову нічого не зрозумів. Це що, ти зараз залізеш у машину часу і вирушиш у минуле?» «А тож!» – відповіла я. «Тоді виберемо 1948 рік!» – зрадів містер Вітман. «Літні Олімпійські ігри в Лондоні!» Він ішов попереду і тому не міг бачити, що я завела очі вгору. «Мандри в часі! Отакої! Непогано я собі вибрав подругу!» Вимовив Ксемеріус, і вперше я почула щось схоже на повагу в його голосі. Приміщення, в якому зберігався хронограф, було розташоване глибоко під землею. І хоча мене приводили і забирали із зав'язаними очима, мені здавалося, що я вже знаю туди дорогу. Хоча б тому, що і 1912, і 1782 року я, на щастя, виходила з підвалу без пов'язки на очах. Коли містер Вітмен вів мене від ательє Мадам Росіні коридорами і сходами, я вже впізнавала шлях. Тільки на останньому відтинку мені здалося, що містер Вітмен навмисне робить ще одне коло, щоб мене заплутати. «Уміє ж він нагнати драматизму», – зауважив Ксимеріус. «Чому це машину часу сховали в найпохмурішому підземеллі?» Я почула, як містер Вітмен перекинувся з кимось кількома словами, важкі двері відчинилися і знову грюкнули. І містер Вітман зняв з моїх очей шарф. Я покліпала, звикаючи до світла. Біля містера Вітмана стояв молодий рудоволосий чоловік в чорному костюмі, він явно нервував і пітнів від хвилювання. Я озирнулася в пошуках Ксимеріуса, який жартома просунув голову крізь зачинені двері, тоді як тулуб із хвостом, залишився в кімнаті. Це найтовстіші стіни, які я коли-небудь бачив Сказав він, повернувшись у приміщення Вони такі товстенні, що в них можна замурувати слона І не вздовж, а впоперек, якщо ти розумієш, що я маю на увазі Гвендолін, це містер Марлі, адепт першого рівня Він чекатиме тут, поки ти повернешся і відведе тебе нагору «Містере Марлі, це Гвендулін Шеффорд, Рубін. Для мене це велика честь, міс». Рудоволосий чемно вклонився. Я ніяково посміхнулася у відповідь. Е -е, «Мені теж дуже приємно». Містер Вітмен порився біля ультрасучасного сейфа з миготливим дисплеєм, якого я минулі два рази не помітила. Він був захований за настінним килимом, добірно гаптованим сценами із середньовічних казок. Лицарі на конях із пір'ям на шоломах та дівчата в загострених капелюхах із вуаллю милувалися півголим юнаком, який подолав дракона. Поки містер Вітмен уводив код, рудоволосий містер Марлі підкреслено дивився в підлогу. Хоча й так годі було щось розглядати через те, що містер Вітман затуляв дисплей широкою спиною. Дверця та сейфа м'яко відчинилися, містер Вітман вийняв хронограф, загорнутий у червону оксамитову хустку, і поклав на стіл. Містерові Марлі перехопило подих від захоплення. Сьогодні містер Марлі вперше бачить, як застосовується хронограф мовив містер Вітмен і підморгнув мені. Він показав підборіддям на ліхтарик, що лежав на столі. «Візьми з собою, бо може виникнуть якісь проблеми з електрикою, щоб не сидіти у темряві. «Дякую». Я задумалася, чи не попросити ще й балончик із репелентом. Такий старий підвал, напевно, кишить павуками і щурами. Це не чесно відправляти мене туди саму. А можна я візьму ще якогось дрючка? Дрючка? Гвендолін, ти там ні з ким не зустрінешся. Але там можуть бути щури. Щури бояться тебе більше, ніж тих, повір мені, містер Вітман розгорнув хронограф. Вражає, чи не так, містере Марлі? Так, сер, неабияк вражає, сер. Містер Марлі побожно дивився на апарат. «Підлабузник!» – кинув Ксемеріус. «Роді завжди підлабузники. Ти згодна?» «Я думала, він якийсь більший!» – сказала я. І не підозрювала, що машина часу так схожа на камінний годинник. Ксемеріус виснув крізь зуби. «Непогані камінці!» Якщо вони справжні, я б теж зберігав цю штуку в сейфі. І справді, хронограф був прикрашений величезними самоцвітами, що виблискували, наче королівські клейноди між розмальованими і розписаними поверхнями дивного апарата. Гвендулін вибрала 1948 рік. Сказав містер Вітмен, відкриваючи отвори й урухомлюючи крихітні коліщата Що в цей час відбувалося в Лондоні, містер Марлі? Літні Олімпійські ігри, сер Відповів містер Марлі Товчило, сказав Ксемеріус Роді завжди товчила. Дуже добре Містер Вітмен випростався Гвендулін вирушає 12 серпня, о півдні, і проведе там рівно 120 хвилин. Ти готова, Гвен? Я глитнула. Я б хотіла дізнатися... Ви точно знаєте, що я там нікого не зустріну? Хіба що щурів і павуків? Містер Джордж давав мені свій перстень, щоб ніхто не подумав, що... Минулого разу ти стрибнула в архів, до якого в колишні часи вчищали. Ця ж кімната стоїть порожня. І якщо ти сидітимеш тихо та смиренно і не виходитимеш з кімнати, а вона в будь-якому випадку буде замкнена, то абсолютно точно нікого не зустрінеш. У повоєнні роки в цій кімнаті практично не бували, бо в Лондоні доводилося відбудовувати повно всього на горі. Зітхнув містер Вітман. Захопливі часи. А що, коли хтось раптом зайде в цю кімнату саме в цей час і побачить там мене? Я мушу знати, бодай, пароль на той день. Містер Вітмен трохи роздратовано підвів брову. Ніхто не зайде, Гвендолін. Ще раз кажу, ти опинишся в замкненій кімнаті, просидиш там 120 хвилин і повернешся назад. При цьому ніхто в 1948 році нічого не помітить. Якби хтось помітив, про це згадувалося б у хроніках. Крім того, у нас зараз просто немає часу, щоб шукати, який був пароль цього дня. «Головне – це участь», – несміливо сказав містер Марлі. «Що?» «Пароль під час Олімпіади був «Головне – це участь». Містер Марлі зніяковіло втупився в підлогу. «Я запам'ятав, адже паролі зазвичай бувають на латині». Ксемеріус закотив очі вгору, і містер Вітмен, здавалося, зараз збирався зробити те саме. «Так? Ну, бачиш, Гвенделін, навряд чи він тобі знадобиться, але якщо тобі буде так спокійніше... Підійди, будь ласка». Я підійшла до хронографа і простягнула містеру Вітмену руку. Ксамеріус опустився поруч зі мною на підлогу. «І що тепер?» – запитав він нетерпляче. Тепер була малоприємна частина. Містер Вітмен відкрив отвір у хронографі і засунув у дірку мій вказівний палець. «Я думаю, що мені варто міцно за тебе триматися». Сказав Ксимеріус і вхопився за мою шию ззаду, наче мавпочка. Взагалі-то я не мала нічого відчути. Але насправді в мене було відчуття, ніби хтось обгорнув мене вологим шарфом. Очі містера Марлі були широко розкриті. Він так напружував зір. «Дякую за пароль» сказала я йому і скривилася, відчувши, як гостра голка глибоко вп'ялася мені в палець. Приміщення наповнило червоне світло. Я стиснула ліхтарик, барви і люди закрутилися у вихорі, тіло відчуло поштовх.